Den uppstånden visar sig. Tomas trivlar. Kapitel 20, verserna 19 till och med 29. 19. På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt i bland dem och sa det till dem. Frid åt er alla. 20. Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. 21 Jesus sade till dem igen: Frid åt er alla. Som Fadern har sent mig, sänder jag er. 22 Sedan andades han på dem och sade: Ta emot Helig Ande. 23 Om ni förlåter någon hans synder så är det förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. 24 En av de 12, Thomas som kallades tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. 25 De andra lärjungarna sade nu till honom: Vi har sett Herren. Men han sade om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida tror jag det inte. 26 En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt iblandem och sade: Frid åt er alla. 27 Därefter sade han till Thomas: Räck hit ditt finger. Här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte utan tro. 28. Då sade då Thomas: Min herre och min gud. 29. Jesus sade till honom: Du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror.